Vi är denna vecka sponsrade av... Sando måleri. De är tillbaka. <laughs> ja. Det känns skönt. Vet du vad det sjuka är då? Nej, vad är det? Nu har Stefan sniffat färg. <laughs> det är ju rimligt och lämpligt här kanske. <laughs> Nej, men han var jättenöjd när han var inne och sponsrade BBH förra gången. Och han ja. vill göra det igen. Vad han härligt. tycker det här var en himla bra grej. Och Stefan har ju som tidigare då lovat att Sando måleri kommer gå in med ännu mer pengar i IF Göteborg om de når sina mål 2016. Ja, anledningen till att vi tycker att det är så jäkla kul att de sponsrar våran podd det är ju att de även sponsrar IFK Göteborg. Ja, och både då på äh, sportsliga verksamheten för A-laget men även för akademin. Känner du till Sando Viktor? Klart jag gör. Ja, de får hyra in vid behov. För nu är det nämligen så här. Stefan tyckte att förra dealen han la var jättebra. Nu har han gjort en ny deal så ringer man Stefan och säger 1904 så får man 19,4% rabatt- efter rot. Aha. Det är alltså väldigt mycket rabatt efter rabatt. Så rotadraget gör man av, och då drar man ju helt enkelt på arbetskostnaden. Sen får man 19,4% rabatt på resterande arbetskostnad och material. Det låter jättebra. Jag har ingen aning om det är sant, men det låter synd bra. Det blir väldigt mycket rabatt på rabatt. Det blir antagligen en väldigt fördelaktig deal. Och som vanligt får man en fri-offert. Så slå Stefan en signal på 0705 25 04 06 0705 25 04 06 och säg 1904 så ska han nog sätta färg på din tillvaro. <skratt>